تمدا سیدی دا جره به تاسو لیکل بم کوی هر یو کسبه کا피 راړی را تاسو زرانم بم لیکل کوی د وبستا سې لیکل بیا ګور نند مصنف رحمت الله علیه حالات لګواو رہی اصل کی گورت دیر کتاب نمد مشکات المسوابیح ندا مسوابیح دبل چا کتابو او مشکات دبل چاو مشکات و ایتاختا مشکات المسوابیح و ایتاخت دیوو دا اللہ دا حبیب حادیث مبارک اے سکل مشابه دا ڈیو سراب ادا خب الكتاب اولا پا منزلی دا تاخ جوڑکو حسل کی مسوابیه دا چا کتابو نردید مصنف نمو حسین او کنیے و ابو محمد أو لقب ومحي السنة دوالد دو نميه ومسعود أو دديد نكون همو فرائي بغوية د وی د سنی پیدائش بارہ کې اهل علم داصلی کلی وایي 445 هجري کې د پیدائش وړ په خوانه عالم دی 445 د 435 کې 435 کې د پیدائش په شوم کې سالور سوا پینز دیر شما حجر ای که دی پیدا شگه او خودا فراچ ور تووی ویسل کی فر و پوستین خوبی جا نیکنه دا سرمنی کوت توویی دا دپا پلارانو نیکنو کی چا دا پوستین دا خرسولو کار کولو ديوژن دوی تفررا یا ابن الفراوی 하다 بغوی ورتزکوی د د وطن طرفه نسبت ده او اصل کی بغوا اصل کی بغشور دا یو آباد خارو د حیرات او د مروا په منس کې واقعو دغه دغه لفظی شورتی حذف کړي او د بغي طرف ته د منصب کړي نو بغاوي ورته وایي دانا فضل تزل کی سنای دي دو حرفي زیده خود زیادت واو د وجینا دیت سلافي وای دا د خپل زمانه مشهور محدث او مفسر ده عالم التنزيل د دې تفسیر مده او د خپل زماني یو چت شان والا قررو کې مو د شوافیع د لوی عالمانو نه دی ذیتول عمر په تصنیف و و و پا او تعلیف او حدیث او فقې په درس کې تیر کړي وای میشه باوجود سره او د زهغه د قناعت ژوند کې به تیر ولا اېدي په خوانو علما او تکلیف کړي و یو چر اوټای به فوبو کې خوشتہ کا اپاری به رو ویدہ ما هی السنہ لقب ورتا د سو جنو وکل شیدای شرح السنہ نو نبی علیہ السلام په خوب کیو کتو وی په خوب کیدا ارشاد فرمایلو چتا خزما د احاديث و شرح او کاو زما سنت دی ژوند کل نا آغا وخنا دی دا لقب محی السنن شو محی السنن محنا دی دا سنتو جو اندے کون ان کے دی دا شوال په میاش کې لکا د دا شوال میاش په پا پانچ کې سو سولہ حجرائی کی وفات شو نو عمر تقریبا د اتیاو کالونه ورتیره ه 400 غږ کې پیدا شو 35 کې او 50 500 16 کې وفات ده نو عمر تقریبا د اتیاو کالونه سره د 1 ډیر شه تصاریف ز دې پاغلو ته سانيف او خدمات او د حديثو کېو مصاحب مصابیح السننه وېپدي مصابیح السننه کې 4484 احادیث سو سورہ چې په دې کې د بخاري او مسلم شریف او د سنن ابوداود او ترمیزی د دې ټولو محدثين او احاديث را جمع کړو بازو علما او په تعداد د احاديثو کې اختلاف کړي دې دی مصاحبی ډېر شرح هي تقریبا علماي کرامو دلته کې د اوشپاړه سو شرح او ذکر فرماي دی ځکه الله هر دور کې اهل علم او دی تدین د خدمت توفیق ورکړي د هر کتاب د حدیث سو رسوله بشماره شرح دي نو دا مسوابیح تقریبا شپالت شرحی مختلفو اہل علمو پخپلو مختلفو قاتو کلی کلیوی دا خوگونا دا منجوائی مشکاتو المسوابیح دا دا مسوابیح والاو ذکر تاسواو ریدو دا صاحب مشکات څوک دی د د د نوم محمد یا محمود او کو نیه د ابو عبد لقب د ولی دین او د والد نوم د عبد الله نسبن د عمره او خطیب تبریزی سره د مشهور د دا د خبرې زمانی یو محدثو او د فسااحته او بلاغت امامو د دا تصف مشکاتو مصابي دا یلو ذخیره د د ادیې مباره کو دی کې د نورو کتابونو احادیثم راجمه شيوي دي ايوه په هندستان کې مدی موديبوره په صرف احاديثو کې مشکات شریف لسته شو اپ دې به اکتفا کې دا او په هندستان کې وې د کتاب حافظان ډيرو اوسم گو رو قاری سے مغسر رازی اللہ عزیز خیر برکت ور کیونہ آغاوال زمان دی کیسو ٹونا ریاض صالحین یاد کرے ہو تا سولی دل ام دی بار بار راگل ہے مشکات شریف شروع کرے دا اول جل تقریبا ختم دو والد دا مشکات شریف بد قرآن شریف غنت خلق و یادولو وردی مسوابیح کی تشا حادیث ذکرو درعوی نوم در حدیث مخرج صحت او ضعف و سن وغیر تذکرنو نو دی صاحبی مشکات اغا پورا بیان کړي چې در حدیث راوی دا دے در افلانی کتاب ذکر کرے حدیث صحی دے یا ضعیف دے پدې کتاب کې ګورا مساعیح کې وې تقریبا د دوله سديار له اصحاب حدیث د کتابونو حدیث دی لکه سهائے سته امام مالک امام شافعی امام احمد امام داریمی له لښو له دار قطنی امام بهقی ابو الحسن رضین ابن معاویه د دې ديار لهสู่ کتابونو احادیث په دې کې راجمه کیږي دې مصابی حوالہ په هر बाप کې دو فصولو نه قائم کړو چه فصلهوال کې صحیح ه نو حدیثو ا سانی کې د داود داؤد ترمذی او نسائی و صاحب مشکات ور صرا درم فسلم اضافو کا چایک دسحائی ستون علاوه دنور و کتابون و احادیث امروڑی ادا مرفوع احادیث و صرا دسحابو دتابعین و اقوال و فالم دی ندا مشکات پڑیرو احادیثو بانی مشتمل دے تاسو آوری چې کا نیچی دا مسابیح چار ازار چار مشکات چورسی احادیثو کنا اضافه مشکات پڑیبانی کا نوئی ده مشکاتو لحادیث بازیوئی پانچ ہزار نو سو پچند اپدی مشکات کې گورا وضی کی یو کم درس کتابو لکه کتاب لیمان کتاب الصلاۃ کتاب النکاح نو دا تقریبا یو کم درس جوړیږي او پدی کې 227 ابواب دي او پدی کې 1028 فصلونه دي وې د دې انسانې وفات د صاحب مشکات والا تحقیق سره معلوم نه ده خو د 703 پیس پس ده او فات شوې ګور د دې دی مشکات هم ډیرشه شروع دي بعض علما اوس تقریبا 68 شروع ذکر کړی ګانو اهله علم د دې شرح لیکلي اته ورو سپور یو شورو دي د شباب ان شاء الله تاسو کاپې مراله ټول هر یو درس وال اثر به کافی دا د دې ګور د مقدمه تر د مشکار شریف نودا به مونږ وایو ابیا به مصطلح الحديث کی یو کتاب وایو دریم مصطلح الحديث خارجی او اوټه ورکو چاغي کی د حدیثو د استلا د اټول الفاظ مونږ زده کوو اشتاس و گردہ کتابونا ٹھول ترتیبوار دی